Там, де були огни ще родин з їх радощами При безневинному дитячому щебеті Все зруйновано В гравій гайвороння кружить скрізь над всенародною пусткою І через шляхи відлітають геть На степи обернені в океан Бур'янів Селянка, прийшовши до станції, розглянулася на округи З дітей там нікого нема і дожидає. Через деякий час її почало вважатися, що загублений син десь мучиться гинучий. Тоді всю істоту її охопила нестерпна туга, як ще ніколи. Хлопець розгубився. Коли течія внесла вагон самого, він кликав маму, а голос тонув серед лементу в борхливому тискові. Неможливо назад пробитися. Кидає від дверей, мов Прорваної греблі. Потяг рушав, тоді рвонувся хлопець до вікна, погукати в натовп, можливо, мати почує. Поки проліз крізь тісноту, вікно віддаленіло від дюрми. Обдивився вагонні переходи. Так і немає матері. В кутку розпачливо поплакав, коли заспокоївся, став стежити в стрічній станції. Декотрі мали вигляд, ніби якраз такі, де треба пересідати, але чимсь одночасно чужі. Тоді він проминав їх. Заснув біля вікна. Там люди дали клаптик місця. Прокинувся пізно і вискочив з вагона, знаючи, що в сні пропущено багато станцій. Пристроївся на щепах товарного потяга, їхати назад. Вночі, знайшовши станцію, Хожу на Аклана ждав біля стіни, поки розвиднеться. От проясніло в небі і полі, повно близьку і тепла від сельного сонця, що війшло. Незнайома дорога, але він пішов. Бо до села недалеко, вагони всі такі голодні, а тут можна поживний корінь вигрибти. Селяній душі, бур'яни вигнались над головою, як ліщинники. Притуляючи їх, пошелестів хлопець переулками руїни і прямує до цілющого житла. Всередині все так, ніби недавно жили. На столі поливіний глечик і кухоль, посуда на миснику, лава під стіною і стільці коло вікон. Але ніде ні постелі, ні одежі жодної, ні ковдри і рядна чи матраца. Ні рушника, нічого матерчатого. Також ніякого харчу, ні риски. «Чума!» – подумав хлопець, виходячи за двері. Прогадав, як мати означувала мертвий стан довкруги. Сусідні хати порожні, як гробівці. Зрештою натрапив хлопець на домівлю, де в печі корів димок від вугілля. Долі – рештки рубаного табурета, але сокири нема. На столі стоїть горнітко з варениною старих буряків і свіжих трав. Хлопець випив її всю. Кисло, як борщ. І ще висто. Зовсім не салоно. Вийшов і почув, що недалеко в деревистих бурянах шумить. Полагався. Іти туди чи ні? Страшно. Бо гляди там люди Однак цікавість переборола. Обережно, ніби мисливець, підкрадається він. Помічає зламані стеблини і сліди ніг. Враз зупинився. На прогалині біліють різні-різні кістяки. Пса, кота, грака і якихось інших дрібних істот. Поряд кілька цеглин, складених докупи, як піч, і залав внизу. Знов далі прокрадається хлопець. І знову замирає. Бо близько. Переждавши з хвилину, ступає наперед. Тихо відхиляє рядки бур'янів. Ще кілька кроків, і він застиг. Перед очима поляна. Там, коло з вишні, дідь перебирає зілля, відклавши його на бік. Підводиться – в одній руці згострена ламака, а другий камінь. А сам худезний і сивий, як хуртовина,